בעזרת השם, ליקותמו הרא"ן תיניאנה, תורה פ"ג עד תורת צדיק ב' כולל סיום, הליקותמו הרא"ן תיניאנה, לא כוללו השפות. תורה פ"ג לשון רבנו זיכרונו לברכה על ידי תיקון הברית שהוא קשת, יכול להוציא החיצים, שהיא התפילה שהיא חי ברכן דצלותה שהם תלת ובין, בחינת חיצים ומקומם בברית, ובחינה עת ובריתי נאמנת לו. אמונה זה בחינת תפילה, ובחינת ויהי ידע אמונה. ואז התחלה צמיחת קרן משיח, ובחינת הצמיח קרן לדוד, ובחינת קרניים מידו לו, לא. ידו זה בחינת תפילה. ותפילות הן שלושה. כי כלליות משיח בערות, האם המשיח שהוא הדיבור, שבו מתפלל בחינת מסיח אילמים, ומאש מים רוח. ואז נעשה בן חורין, היינו שבה לקדושת שבת שאסור במלאכה. כי שבת זו שין בת, שין תלת גבים, אש רוח מים. בת היא התפילה, שהן הברכות. בחינת בת, הייתה, בת היה לו ובכל שמע, בחינת והשם בירך את אברהם בכל. פגושת שבת זה בחינת תכלית הידיעה, ותכלית הידיעה שלא נדע, ובשביל זה שבת נקרא תכלית שמיים וארץ. ותכלית זה בחינת אמרתי איך קמה, והיא רחוקה ממני. היינו, זה עיקר החוכמה, שישכיל שרחוק ממנו החוכמה. ותכלית הזה הוא עיקר המקום, אין הוא בחינת מקומו של עולם שזה התכלית המקיף את כל העולם שנברא בחוכמה כמו שכתוב כולם בחוכמה עשית וזהו בחינת הקובע מקום לתפילתו כי זה עיקר המקום בבחינת עד יצא איש ממקומו ביום השביעי ואז פושט גופו המצורע שהוא ממשך דחיביא ולובס בגדי שבת היינו גוף קדוש מגן עדן, כי המקום גורם, בבחינת של נעליך וכו', כי המקום וכו'. ועל שם הגוף הקדוש נקרא שבת, בבחינת והנה שבה כבשרו, שנרפה מצרעתו ונתלבש בגוף קדוש מגן עדן הנקרא בשר, מבחינת בשר מבשרי. ואז נתרומם מזלו, כשהיא בשר מבשרו, וזוכה לאושר. בחינת ברכת השם איתא עשיר ונתחזק יצרו הטוב, עין הוא לב בשר, יצר טוב מצא אישה מצא טוב וזהו כל השופר הולך וחזק מאוד כל השופר יוצא מגוף השפירא הנ"ל וכל זה בחינת תפילה הנ"ל הולך וחזק מאוד זה ממון שנתחזק מזלו ויצרו הטוב כנ"ל ונתבטל העצבות והליצנות הבאים ממרה שחורה. כי העצבות מחמת דחפות ועניות, והליצנות היא שחוק הכסיל, בחינת הטחון שוחק. הן נתבטלין על ידי המזל של השירות, ועל ידי היצר הטוב, שהוא בחינת לב חכם לימינו. ובימין הזה הוא מקים את הנופלים לאהבות ולראות רעות, הוא מקים אותם לאהבות וראות קדושות, ובחינת כל הנשמה תהלה איכה. כי ימינו מעביר חושך מעיניהם, ואז עיניהם רואות נפלאות, בחינת גל עיני והביט הנפלאות. ונפלאות אלו הן בבחינת פסח, שהוא ימין, בחינת קימץ עדך ממצרים, הרינו נפלאות. ופסח ופסח, בחינת תורת אמת הייתה בפיהו. ונחשב כאילו ברא את העולם. כי שם כתיב יהי מאורות. בעבר חושך שכיסה פני תהום. ואור העיניים מעלין גם כל הבקשות וטחינות אשר התפללו אל בית המקדש. כי שם עולים כל הבקשות. ומשם האור העיניים יוצא, בחינת והיה עיני וליבי שם. ואור העינים מעוררין הגאולה הזויה בלב, ובחינת כי יום נקם בליבי. כי עיניו וליבו שם. וזה בחינת ויקרא לאור יום. אור העניין מעוררים יום נקם שבלב. לבטל שאור בחמץ של יצר לב האדם רע, נשאר לו מנעוריו. ושאור בחמץ שבלב האדם הוא המסית את האדם, שיערר אחר תלמידי החכמים שבדור. ולומר, זה נאה וזה לא נאה. בבחינת חלק ליבם. ליבם הם עין בית צדיקים שבדור. וזהו אור לארבע עשר, היינו אור שבעיניים, שיש בהם שני פעמים משבעה גיל דהנה, בהם בודקים את החמץ. ואז יכול להתלהב בלימוד התורה בשל דרך ימותה, ומים רבים שהם אהבות ויראות חיצוניות, אי אפשר להם לכבות התלהבות הזאת. מבחינת מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה. והשכינה היא מכסה בכנפיה על דמיון של ישראל באהבה הזאת, שלא ישלטו עליהם זר, זרע מרעים, שהם מבחינת מהמבול. וזה, ההובה והוא המתבייש בה, מוכנים לו וכולי. כי על כל פשעים תכסה אהבה. כי על ידי הגושה נשפך דמו, ואז השכינה מכסה דמו באהבה כנע, מבחינת כיסוי דם. ועל ידי כיסוי הזאת נתכסה כל פשעיו ממילא. מתחילת זימן זה עד כאן, לשון רבנו ז"ל. וכשהקדוש ברוך הוא רוצה לטעום ממצוות עשה של איש ישראלי, שהוא צדיק, אזי בחינת איבר מן החי, שהוא עשו באכילה, וצריך שחיטה על העתירה. על כן צריך שיבוא עליו בושה, שהיא שפיכות דמים, בחינת שחיטה, שהיא מתארת את האיבר מן החי, ואז יוכל השם יתברך לטעום מהמצוות עשה שלו. בין מצוות עשה אחת בין מצוות רבות כי המצוות נקראים מטעמים כמו שכתוב ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי מפיקודין דעשה כמובן וכשנשפך דמו על ידי החושה כנעד אזי צריך לשמור שלא ינקו ממנו החיצונים הידועים שרוצים לנהוג מזה אדם הנשפך על כן צריך כיסוי שהשכינה מחסד המאון של ישראל שנשפך באהבה הזאת מבחינת כאשר אהבתי כנעד זה הבחינת כיסוי אדם. ובעניין שפיכות דמים של ישראל יש דברים עליונים ונסתרים הרבה בין שפיכות דמים על ידי גושה בין שאר שפיכות דמים ממש כי יש כמה וכמה נשמות נפולות שאין להן עלייה קיים על ידי שפיכות דמים של ישראל של אדם גדול ולפעמים אין להן עלייה קיים על ידי שפיכות דמים ממש וזה בחינת זדונות נעשים כזכויות, שעל ידי הבושה ושפיכות דמים, השכינה מחסד המעון באהבה הנ"ל. וזה בחינת על כל פשעים תכסה אהבה כנ"ל, ונתהפכין הזדונות לזכויות, ונתעלו הנשמות הנפולות שהן בחינת פשעים, כי נתעלין ונתהפכין לזכויות על ידי כיסוי דם באהבה הנ"ל. לשון רבנו זכרונו לברכה, תורה פ"ד שעיקר התחברות ודבקות לאשר המטבח הוא על ידי התפילה כי התפילה הוא שער שדרך שם נכנסים לאשר המטבח ומשם משתמודעים ל. כי תפילה היא מלכות כמו שכתוב ואני תפילה ותפילה על לשון התחברות כמו שכתוב נפתולי אלוקים נסתלתי ותרגומו לשון התחברות ובשביל זה על פי כשאדם מתפלל נופלים ומחשבות של גדלות כי התפילה, היינו בחינת מלכות, בחינת אני היא בגלות בתוך מלכות הרעישה כמו שכתוב, והאני בתוך הגולה וכשהיא רוצה לצאת, לזה היא מתאחזת במלכות הרעישה היינו גדלות שגדלות היא ממלכות הרעישה שרוצה להתגדל ולמלוך וזה שמתפללים בכוח, בזה נותן כוח בתפילה להתחזק כנגד מלכות הישעה לצאת מגלותה וזה תנו ראש לאלוקים על ישראל גאוותו כי הגאווה היינו מלכות הישעה גוברת על ישראל התיקון לזה שתתפעלו בכוח ותחזקו את אלוקים היינו בחינת אני וזה וזכרת את ה' אלוקיך כי הוא הנותן לך כוח לעשות חי וזה זכרת את השם אלוקיך כי הוא נותן לך כוח לעשות חיל. פירוש שעל ידי הכוח תתקן את אשת חיל מבחינת מלכות. וזה פירוש למי קנה ניכסין. היינו תרגום של לעשות חיל למי קנה ניכסין. פירוש כי המלכות כדאי בגלותה, אזי אומרת אל תהומי שאני שחרחורת. כי היא מלובשת בלבושין וקמין, בלבושין דקליפין. ומכוסה בהם. ואזי כציפור נודדת מן קינה, כן איש נודד, כי היא כן דילה. וכד אדם מתפלל בכוח, ומוציא אותה מגלותה, מכיסויים דילה, ונעשית כן לקדוש ברוך הוא. וזה פירוש למי קנה לשון כן, נכסין לשון כיסויים. ועיקר כוונתך יהיה שתתקן השכינה כדי לזרגה עם בעלה. וזה פירוש למען נקים את בריתו. הקמת הברית רמז לזיווג, כי מתחילה צריך את ערותא דלתתא, היינו תיקון השכינה. וכשהשכינה מתלבשת בלבושי נהירין, חיבר סומק ירוק, בחינת אבות, והיא בחינת שבועה, בחינת שבעה, ונעשה כאילו עכשיו נשבע לאבות. וזה אשר נשבע לאבותיך כיום הזה, כיום הזה די כאן, נמצא. האלה תפילה בקורח נתחדש השבועה על האבות. תורה פ"א, אגוזים הנקראים לוזים הם רומזים לבחינת לאה שהיא בעורף, שהיא נוקבה ראשונה, ואחר כך נכנסים לבית המקדש, שהוא יעקב קראו בית כל. וזהו נחמו נחמו שתי פעמים נחמו גימטריה קודקוד, שהוא בחינת עורף, שהילדה נכנסים לבית אל. כזהו שלושה שבועות שהם עשרים ואחד יום שבין המצרים, וכנגדו באילן לוז. בשביל זה נוהגים לאכול ביצה בסודה המפסקת בתשעה באב. כי הביצה נגמרת בעשרים ואחד יום. כמאמר חכמינו זיכרונם לברכה, תנגולת מולדת לעשרים ואחד יום וכו', וכנגדו באילן לוז. וזהו העצם לוז שיש בעורף האדם שישאר אחר הכריון הגוף וממנו יתחדש בניין אבות בשעת חיית המתים וזהו עיקר נחמותינו, מבחינת נחמו ונחמו כנ"ל כי על הגוף נאמר שכבי עד הבוקר, שהוא עת התחייה והנה בבוקר והנה אילאה היינו עצם לוז הנ"ל, שעל ידה נתבנה הגוף ובשביל שכל כוונתו של יעקב היה בשביל רחל נאמר בבני רחל, דהיינו יוסף, ולקודקוד נזיר אחיו. ובבנימין כתיב, ובן כתפיו שכן. רמז, שעל ידי בחינת לאה, שהיא ראשונה, יכול לבוא לבחינת רחל. קודקוד וכתפיו זה בחינת לו, זנל. רורף, גימטריה, ש"ן, נון, ראשי תיבות, שבת נחמו, רמז, זנל. תורה כ"ו עמדה, שעל ידי שהעולם הם מקטני המנה, על כן הם צריכים לתענית, דהיינו עבודות קשות. כי בוודאי ידוע שאפשר לעבוד השם יתברם בכל דבר. כי אין הקב"ה בטרוני אמיותיו. אך מה שצריכים לפעמים לעבודות קשות, הוא מבחינת מה שאמרו אבותינו זכרונם לברכה. בשעת שמד אפילו הארקת דמסני יהרג ואל נמצא שאף שבאמת אין ראוי שייהרג על זה, אך מחמת שהוא שעת שמד והם מתגברים ורוצים דיינקה להעבירו על דת ולהביאו לכפירות חסרי שלום, על כן מוכרח למסור נפשו אפילו על דבר קל. בעבודה זרה והכפירות הן בחינת אף אין יש רוח בהן, שאין בהם שום רוח כלל. והקטני המנה הם בבחינת מקוצר רוח, שהוא כמו ממוצע. דהיינו שאין להם אמונה שלמה שהיא בחינת מעריך רוחו, כמובן במקום אחר, ואף על פי כן אינם כופרים לגמרי שאין להם שום רוח כלל. רק הם כמו ממוצע, ברוחם קצרה, בחינת מקוצר רוח. וזהו מקוצר רוח ומעבודה קשה, שמחמת שהם בחינת קוצר רוח, ומחמת שהם קטני המנה כנ"ל, על ידי זה צריכים לעבודות קשות ולתעניתים כנ"ל. כמו שבשעת השמד שקלקול אמונה לגמרי, צריכים אפילו למסור נפשם ממש אפילו על דבר קל. כמו כן, כשיש קטנות גם באמונה, צריכים לעשות עבודות קשות כנ"ל. ויש כמה בחינות בקטני האמונה, כי יש אפילו צדיקים שהם קטני המנה. כמו שדרשו הבותרים זיכרונם לברכה, על פסוק מי בז ליום קטנות, מי גרם לצדיקים וכו'. תורה בז דא שכוונת אלול הם תיקון לפגם הברית כי סוד כוונות אלול הוא הנותן בים דרך כמובן בכוונות האריזה להאיר בחינת דרך בים ודרך זה נפתח בחודש אלול ואין שם בכוונות כל הכוונות של אלול בעיקר פגם הברית הוא בחינת דרך הזה כי היה צריך להאיר בחינת הרי איש כפדה לדורות בבחינת ים, בחינת אמונה, והוא נטה מזה ופגם בבחינת דרך, בבחינת כי ישחית כל בשר את כי אישה נקראת דרך, כמובן דיבר אבותינו זכרנם לברכה. ויש דרך אחר, בחינת דרך אישה מנאפת. והכלל שעיקר הפגם בבחינת דרך, שלא יהיה הדרך בים. ולפעמים מחמת זה הפגם יוכל לעבוד את זיווגו. כי מאחר שנטע מזיווגו, קשה לו למצוא את זיווגו. ואפילו אם ימצא את זיווגו, תהיה לו מנגדת, ולא תהיה נוטה אחר רצונו. מחמת שנטע ממנה ולא העיר בה. מזה נתאווה שיש לרצון אחר כנגדו. ואז לא זכה כנגדו. בחודש אלול שאלת יכולים לתקן זה, ולהאיר הדרך בים כנ"ל. על כן כוונת אלול הם תיקון לזה. וכשמתקן זה, אזי מוצא את זיווגו, ויהיינה כנגדו רק רצונו. ויש בזה סוד נפלא, כי דע, שזה הסוד מסר אברהם לאליעזר אבדור, כששלחו לבקש את זיווג של יצחק בנו. עין הוא סוד כוונת אלול, שהם מסוגלים לתיקון הברית, שעל ידי זה מוצאין הזיווג. כי על ידי התיקון הנעד נעשה ברצון אליו. כי מקודם לא הייתה נוטה אחר כי נטטה ממנו כנעד. ועל ידי זה אי אפשר למצוא זיווגו, ואפילו אם מוצאה אין הנותח אחר רצונו כנ"ל. אבל על ידי כוונת אלול, שבתיקון לזה, על ידי זה חזר ונעשה ברצון אליו כנ"ל. וזה הסוד מבואר בתורה בפרשת אליעזר, כי אברהם מסר לו הסוד וזה שאמר אברהם אליעזר, ואם לא תובע אישה ללכת אחריך. ראה ואוה נפלאות תורתנו. כי ראשי תיבות פסוק זה הם אותיות אלול, ובאמצע הם תיבות תובע אישה. כי על ידי בחינת אלול, היינו סוד כוונות אלול, על ידי זה תובע אישה. כי על ידי זה נעשה ברצון אליו כנ"ל. נמצא שבעבר התיבות בעצמן שדיבר אברהם עם אליעזר, מעניין החשש שמא לא תתרצה ללך אחריו, דהיינו מה שאמר לו ואם לא תובע אישה ללכת אחריך באלו התיבות עצמן גילה לו סוד תיקון לזה. דהיינו סוד אלול, המרומז בראשי התיבות שהוא תיקון לזה. שעל ידי זה תובע אישה. ויש בזה עוד סודות נוראים מאוד. גם עיין במאמר המתחיל, ויאמר השם למשה קרא את יהושע. כי שם מדבר מכוונות אלול, והוא תיקון לפגם עבור התכנעת. היינו, לעיין באותו המאמר ולזכות להבין בו ולעשות עימו איזה עבודה בעבודת השם, על ידי זה אתקן פגם רביעית. תורה פ"ח צריך להיזהר מאוד שלא לאכול פרי, שלא נתבשלה כל צורכה. וכמו שאסור לקות צילן בלא זמנו, כמו שאמרו אבותינו זיכרונם לברכה, כן אסור לתלוש פרי קודם בשולה, וכן אסור לאוכלה. לא ואוכל פרי קודם גמר בשולה, יכולה להזיק לו מאוד בנשמתו, כי יוכל לאבד נפשו על ידי זה, כי הפרי כל זמן שהיא צריכה להתגדל, יש לה כוח המושך, כי היא צריכה חיות להתגדל, ועל כן בוודאי יש לה כוח המושך, שמושך את יניקתה וחיותה. וכשתולשין אותה קודם זמנה, קודם שנתבשלה עדיין כל צורכה, עדיין יש לה כוח המושך, כי כשמתבשלת כל צורכה, שוב פסק ממנה כוח המושך. כי אין הצריכה עוד למשוך חיות, אבל כשצריכה להתבשל לו עדיין יש לה כוח המושך. ועל כן, זה האוכלה קודם גמר בשולם, תוכל הפרי למשוך לעצמה חיות הנפש של זה האדם, מאחר שעדיין יש להפרי כוח המושך, כנ"ל. על כן תוכל הפרי להמשיך לעצמה חיות נפשו, ויוכל לאבד נפשו. ואם כל זה היא מברך הברכה של הפרי בכוונה וביראת שמיים, הזל יוכל להינצל מזה וגם אם הוא חזק ביותר בעבודת השם יוכל גם כן להוציא עוד חיות מהפרי ולמצוא שם אבדות כי יש דברים אבודים ויש בזה דברים נפלאים, סודות נסתרים ונוראים מאוד רזים נילאים והעיקר שאדם צריך להיזהר מזה מאוד היינו שלא לאכול פרי קודם שנתבשלה כל צורכה <חבדה> כי גם כשמבשלים הפירות בביתו אין המועיל הזה. אבל אם הפירות שלא נתבשלו כל צרכן על הם מונחים איזה זמן, עד שנעשים מבושלים מאליהן בתלוש, זה מועיל מותר לאוכלן. וזה דומה כמו האדם שהוא יגע, והוא מרחף רכיפות הרבה בפיו, עד אשר ינוח. כמו כן, אלו הפירות שנתלשו קודם שנתבשלו כל צרכן, צריך להמתין עד שינוחו מרחיפתן. ואז יש יותר לאוכלן, והדברים סתומים. ודע שיש מלאך ותחתיו כמה ממונים, וכולם אוחזים בידם שופרות, והם עומדים וחופרים תמיד ומחפשים תמיד אחר אבדות. והם תוקעים תקיעה תרועה, ואחר כך חוזרים ותוקעים תקיעה. וכשהם מוצאים איזה אבדה נעשה רעש ושמחה גדולה. כי יש כמה דברים אבודים, היינו מה שעובדים אבדות הרבה על ידי בבחינת תאוות רשעים תאבד. ואפילו מי שהוא צדיק הוא עובד גם כן לפעמים, בבחינת יש צדיק עובד בצדקו. ואפילו הצדיקים החופרים המבקשים אחר אבדות הם עובדים גם כן לפעמים, בבחינת יחפרו וייאבדו. שאפילו החופרים אחר אבדות חוזרים ועובדים לפעמים. וזה בחינת עת לאבד. וזה תאוות רשעים תאבד, ראשי תיבות תרועה, תקיעה. כי המלאכים המחפשים אחר אבדות, שהן מבחינת תאוות רשעים טובי, הם אוחזים בידם שופרות ותוקעים תרעת, ענקנל. גם הזכירה שקשה מאוד להיות מקבל. גם הזכירה זקינת סופרים תרבה חוכמה, ולא בהר כל זה. כי הם דברים סתומים וחתומים. גם נשכח קצת כי לא כתבתים בזמנו, וכי בדרך רמד. ואמר שכל הנ"ל, דהיינו עניין כוונת אלול, שהם תיקון לפגם הברית, ועניין הפירות הנ"ל, ועניין זה של המלאך וכו' לכנ"ל, הכל אחד. ויש בזה ארזים גדולים. תורה פ"ט הדעת משדר כל השידוכים, כי כל השידוכים הם שני הפכים, והדעת הוא המתווך בין שני הפכים. על כן כל השידוכים שבעולם, כולם נעשים על ידי הבר שיש בעולם. ועל כן לפעמים קשה למצוא זיווגו, כי לפעמים שני המשודכים רחוקים מאוד, והם שני הפכים ביותר זה מזה, על כן קשה למצוא זיווגו. והתיקון הזה שצריך שיבוא להבדעת לשמוע תורה מפיו, ועל ידי זה יכול למצוא השילוך שלו, כי כל זמן שהדעת בכוח הזה לפעמים אי אפשר לכבב המשודכים, כשהם בהפך גדול זה מזה, כי לפעמים הם בהפך גדול מאוד זה מזה, כנ"ל. ואז אי אפשר לדעת לחבר אותם כל זמן שהדעת בכוח. על כן צריך לשמוע תורה מפיו, שאז יוצא הדעת בבחינת מפים דעת ותבונה. ואזי כשיוצא הדעת מכוח אל הפועל, אזי יכול לשדחם, אף אם הם בהפך גדול זה מזה. וזה אותיות שידוך ראשי תיבות, כי שפתי חוהן ישמרו דעת ותורה. וזהו ירבשו מפיהו, כי צריכין לבקש התורה מפיו דווקא, כדי להוציא הדעת מכוח אל הפועל כנ"ל. ועל כן צריך לשמוע תורה דווקא מפיו, אף שגם בדיבורים פשוטים של הברדת יש בהם גם כן דעת, אף על פי כן צריך לשמוע תורה דווקא, כי התורה היה נקראת קלה. כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, אל תקריא מורשה אלא מאורסה. ויש בה גם כן שני הפכים. כי יש בה שני מיני אותיות. וכשהצדיק אומר תורה הוא בחינת משדך שידוכים. כי דברי התורה עניים במקום זה ועשירים במקום אחר. וצריך לכבר דברי התורה ממקום למקום. כי מחברים דברי התורה ממקומות מפוזרים שהם רחוקים זה מזה. ומחברים אותם יחד. ועל ידי זה נעשה החידוש המחדשים. נמצא כשהצדיק הברדעת אומר תורה הוא משדך שידוכים. רק הם צריכים לשמוע מפיו תורה דווקא, ועל ידי זה יכולים למצוא זיווגו או כנ"ל. תורת צדיק טעם על שבירת כלי חרס בשעת השידוך ובשני עניינים. כי באמת צריכים להיזהר מאוד מאוד שלא לגרש את אשתו. כי אמרו רבותינו זכרונם לברכה שלושה אינם רואים פני גיהנום וכולי. ומי שיש לו אישה רעה, למי נפקמינה, לקבולה באהבה. ופרשו המפרשים שמפני זה לא אמר כאן נפקמינא דליל כי קודם לזה היית שם שלושה דברים מעבירים את האדם על דעתו ועל דעת קונו. למה היא למי ברחמה? וכאן לא אמרה נפקמינא זו כי באלו השלושה צריכים לקבל באהבה דווקא מאחר שהילדם אינו רואה פני גיהנום. וזהו בחינת שבירת כלי חרס בשעת השידוך כי שער החרסית היה בירושלים, שהיו משליכים שם שברי חרסים, כמו שפרש רש"י שם. וזה השער הוא כנגד פתחה של גיהנום, כמו שכתוב, ויצא תא הגיא בן הנום אשר פתח שער החרסית. בגיא בן הנום זה בחינת גיהנום. כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, שתי תמרות יש בגיא בן הנום, בעולה האשם מביניהם, וזהו פתחה של גיהנום. וזהו ששופרים כלי חרץ בשעת השידוך, כי מרמזים לו בזה שני עניינים. האנו <אח> שמרמזים לו אם אישה רעה, תיזהה למען תבגוד בה, רק תקבל באהבה. <אח> כי על ידי <אח> זה אינך רואה פני גהנום כנ"ל. <אח> ואם אישה טובה, דע וזכור כי יש גהנום ולא תהיה נמשך אחר תאוותך. <אח> ותקדש עצמך כראוי, <אח> כי זכור תזכור שיש גהנום. וכל זה מרמזין לו על ידי שבירת כלי חרס, שהוא בחינת שער חרסית, שהוא פתחה של גהנום כנעד. ועל כן, על ידי שבירת כלי חרס, מרמזין לו שני עניינים הנ"ל. תורת צדיק א' ודבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמור. דע, כי באמת לצדיקים אמיתיים ותועלת גדול מאוד מאוד. כי על ידי זה זוכין לתשובה שלמה וכפרת עוון. ונמתקין הדינים, ונתבטלין לגמרי, ונעשה ידי זה ייחוד קודשא בריך ושחינתת. כי היית בזוהר הקדוש, כי הנה המלכים נועדו, טרן על מין קדישין, עלמא הילאה ועלמא דתאה וכו'. קדמית חברה כחדה, כדין כל אנפי נעירין וכל חובין התעברו וכו' האין שם. קידא, כי יש שני בחינות חכמה הילאה, חכמת דתאה. וחוכמת התא נמשך מחכמה הילה ויונק ומקבל משם. והוא כמו הרב והתלמיד, כי מה שהרב מלמד עם תלמידו והתלמיד מקבל ממנו, הוא בחינת חכמה הילה. וחוכמת התא וחכמה הילה, דהיינו, מה שהרב מקבל לתלמיד זה בחינת י', ומה שהתלמיד מקבל ממנו, שזה בחינת חכמת התא ובחינת ל', שהוא בחינת מגדל הפורח באוויר. כי הלב פורח באוויר ושומע מה שהרב אומר, ועל ידי זה הבין האדם השומע. כי עיקר אמנת התלמיד הוא על ידי הלב, כי הרב צריך לומר דברים המתיישבים על הלב, והתלמיד צריך ליתן הלב ולהתבונן במה שאמר הרב. וכמו שכתוב, לקנות חוכמה בלב עין, ועל כן מה שהתלמיד מקבל הוא בחינת ל', בחינת מגדל הפורח כנ"ד. וזה בחינת ל"ד לשון תלמיד הל"ד מהרב. נמצא שהרב והתלמיד של חוכמה הילאה וחוכמת כמו התלמיד שאינו רוצה להבין מה שהרב אומר, זה בחינת מיעוט הלבנה, בחינת גלות השכינה. כי כל אדם באשר הוא שם, הוא צריך לקשר שכלו ממקום שהוא לתורה ולשם ידברך, שהוא בחינת חוכמה אלאה. אבל אם מפריד שכלו וחוכמתו חס ושלום מהשם ידברך, זה בחינת ונרגן מפריד אלוף. שמפריד אלופו של עולם וגורם חס ושלום פגימת הלבנה על ידי שאינו מקשר חוכמת הטעה וחוכמה הילה. דהיינו שאינו מקשר החוכמות של כל העולם להשם נדבך ולתורה, שהוא מבחינת חוכמה הילה הקנ"ל. אבל הצדיקים האמיתיים הם מקשרים חוכמת הטעה וחוכמה הילה, כי שיחתם של הצדיקים האמיתיים, שהם מסיחים ומספרים שיחת חולין, יקרה מאוד מאוד. כמו שאמרו אבותינו זכרונם להיברכה, שיחתם של תלמידי חכמים צריכין לימוד. כי הצדיק האמת בונה עולמות החרבין ומגביה חוכמת הטעה ומקשרה אל החכמה הילה על ידי שיחתו וסיפורי דבריו שמדבר עם המון עם. כי השכל של המון עם שאין המקשרים אותו לה' יתברך הוא נפרד מחכמה הילה. אבל הצדיק האמת מקשר השכל של ההמון. אפילו השכל והחוכמה של הרשע להשם יתברך. וזה עניין מה שהצדיקים מדברים עם אנשים שאינם הגונים, או אפילו עם עקום. אך כשמדבר עם עקום, אזי הצדיק מוציא הטוב ממנו, והוא נשאר אפס ברק שזה בחינת מה שהרג משה את המצרי. כי כשהצדיק מדבר עם רשעים, והצדיק מגביה שכלו ומקשרו להשם יתברך, אזי מעלהו מקשר שכלם ממקום שם להשם יתברך. כי הצדיק האמת מצמצם שכלו ומדבר עמם בחוכמה נפלאה ובמלאכה גדולה ומקשר כל הדיבורים לאשי מטבח ועל ידי זה מביאם לידי תשובה. וזה בחינת "והם תוכו לרגליך יישא מדברותיך". ודרשו עבודנו זכרונם לברכה אלו תלמידי חכמים שהולכים ומחטטים רגליהם מעיר לעיר ונושאים ונותנים בדבריו של מקום. כי הצדיקים האמיתיים מדברים לפעמים רשעים ומספרים עמהם נזקי מלחמות וכיוצא בזה נזקי עולם. אך הוא מלביש בזה האור הגדול של התורה. כי הוא מלביש אור התורה בלבושים שונים זה מזה, עד שמלבישו בדברים מאלו. והאור התורה מתלבש בצירופים אחרים. כי אם היה הצדיק מדבר תכף תורה בפירוש עם הרשע, היה יכול להתפקר יותר והיה נעשה רשע יותר. כי צדיקים ילכו בה ופושעים ייכשלו בה. כי זכה נעשה לו סם חיים, לא זכה נעשה לו סם מוות. ועל כן אם היו מגדלים לו תורה כמו שהיא, היה מתפקר יותר. כי היה נעשה אצלו סם מוות חס ושלום, כי הוא רחוק מן ועל כן צריכים להלביש לו התורה בצירופים אחרים. וכמו שמצינו בתלמי המלך, כשהושיב שבעים זקנים, ונתן השם יתברך בלב כל אחד ואחד להלביש התורה בצירופים אחרים. וכתבו אלוקים ברע בראשית וכו', כמו שפרש רש"י שם. כי אם היו כותבים התורה כמו שהיא, היה מתפקר יותר וכו'. ועל כן צריכים הצדיקים האמיתיים לדבר עם ההמון שיחת חולין, והם מלבישים בהם התורה, והם מקשרים אותם באלו הדיבורים ממקום שהם. כי הם אינם רחוקים מאלו הדיבורים והסיפורים שהצדיק מדבר עמם. ועל ידי זה מקשר אותן, מעלה אותן להשם מטבח. וזה בחינת שהוא נושא ונותן בדבריו של מקום. דהיינו שהוא עם כל אחד לפי מקומו במקום שהוא, והוא נושא אותן הדיבורים ונותן אותן להשם מטבח. כי הוא מקשרם לשורשם לבחינת חוכמה הילה. נמצא שהצדיק האמת מקשר חוכמת הטה עם חוכמה הילה. ובשביל זה כשהצדיק נפטר מן העולם חס ושלום, אזי יש צער גדול על השם נדבך. כי השם נדבך אינו רוצה במיתתן של רשעים כי אם בתורתן, שיזכו לשוב בתשובה. והצדיק קיים בכשרם ומעלה אותם להשם נדבך, והיה משיבם בתשובה וכנעד. כי הוא מקשר חוכמת הטעה וחוכמה הילה וכנעד. בזה שמובא במדרש, קדמית משה רבנו צבא חודשבריך ובי מי יקום לי מרעים? לי די כאן, בחינת חוכמה הילאה וחוכמת הטעה, שהם בחינת, בחינת ל.י. בחינת לי. היינו, מי יקום ויעלה ויקשר בחינות לי? היינו, חוכמת הטעה היא חוכמה הילאה. האם מרעים? היינו, שהוא מעלה חוכמת הטעה מכל הרעים שבעולם, ומקשרם להשם מטבח. הוא מעלה אותה לחוכמה הילאה, שזה בחינת לי. מבחינת התקשרות חוכמת הטעה עם חוכמה הילאה כנ"ל. כי משה הבן ארבע השלום בוודאי יכול זאת מאוד להעלות בחינת חוכמת הטעה מכל הרעים ורשעים שבעולם וכנ"ל. ועל כן העיקר לקשר עצמו לצדיקים אמיתיים. כי הצדיק מגביה ומקשר חוכמת הטעה לחוכמה הילאה כנ"ל. ואז מפגימת הלבנה נעשה מילוי הלבנה. וזהו כי הנה המלכים נועדו עברו יחדיו. מלכים, הזדמנות רווה יהיו ברעות אחלה כדן וכו', כול אומה רד דינא התקפיין, ויתעברו מעלמא וכו'. ואזי הוא, הוא בחינת ותרם חוכמת שלמה, בתרגומו, והתרביע ציירא. דהיינו שנתמלא פגימת הלבנה וכנעת. ואזי ננתקים כל הדינים ונתקפרים כל העוונות. כמובן בזוהר נעלו בכמה מקומות, שעיקר המתקת הדינים וכפרת העוונות. ושלמות כל ההורות ומילוי פגימת הלבנה ותיקון כל העולמות הכל הוא על ידי שנתחבר עולם התחתון בעולם העליון שהם כינו את חוכמת התאה וחוכמה הילאה קנד וכל זה על ידי הצדיק שמקשר חוכמת התאה וחוכמה הילאה על ידי שיחתו שמלביש אור התורה בסיפורי דברים בקנד. בזה הוא וידבר אלוקים עת וידבר לשון זיווג בהתקשרות כמו ראו המדברת. אלוקים את, לבחינת חוכמת אתה וחוכמה הילה. אלוקים, בחינת חוכמת אתה, כנודע. את, זה בחינת חוכמה הילה, בחינת את השמיים. היינו לזבל ולקשר חוכמת אתה וחוכמה הילה. זה נעשה על ידי בחינת הדברים האלה לאמור. היינו על ידי הצדיק שמלביש הדברים האלה. היינו דיבורי התורה. ומלביש בסיפורי דברים. וזהו לאמור לשון הלבשה, כמו שכתוב, ביצה אמרתו, שפירושו לבוש, ועל די שהצדיק מלביש אור התורה בסיפורי דברים, על ידי זה מקשר חוכמת הטעה עם חוכמה הילאה וכנ"ל. ברוך, ברוך ה' לעולם אמן ואמן. תורת צדיק ב, ב, ב' למקרה לילה, חס ושלום. כלומר עשרה קפיטל תהילים. כמובן בספר הראשון אין שם העניין. כי עשרה קפיטל תהילים הם כנגד עשרה מיני נגינה שנאמר בהם ספר תהילים, שהם ברכה, אשרי, משכיל וכולי. כי עשרה מיני נגינה הנ"ל יש להם כוח לבטל כוח הקליפה והפגם הנ"ל. כי הם הפך הקליפה והפגם הנ"ל, כמובן מזה שם בספר הראשון. ודע כי זה העניין של עשרה מיני נגינה הנ"ל, שהם כנגד פגם הנ"ל ומרומז בפסוקים אלו. ברכה, אברך את השם אשר יעצני, אף לילות וכו'. ה. אשרי, אשרי נשוי פשע, כשוי חטאה. משכיל, ומהשם אישה משכלת. שיר, בלילה שירו עימי. ניצוח למנצח, אל תשחט. ניגון, אזכרה נגינתי בלילה. תפילה, היאחל תפל מבלי מלח. הודו, פן תיתן לאחרים עודיך. מזמור, הנותן זמירות בלילה. הללויה, ישי ראת השם, היא תתעלל. בהבן היטב רמזים אלו. ודע, כי אלו הם העשרה הקפיטל שצריכים לעומרם באותו היום שאירע במקרה בלתי טהור, חס ושלום. מכתב לדוד ט"ז, דוד משכיל ל"ב, אשרי משכיל את דן מ"א, כי היה תהרוג מ"ב, למנצח את תשכ"ט, למנצח אל ידותון ע"ז, תפילה למשה צדיק, הודו לה' קראו בשמו ק"ה, אל נהרות בבל קל"ז, אל אלוהל בקדשו ק"ן. בערב העשרה קפיטל תהילים הם תיקון גדול מאוד מאוד, מאוד לעניין העל. ומי שזוכה לומר באותו היום, אין צריך לפחוד עוד כלל מפגם הנורא של המקרה חס ושלום. כי בוודאי ניתקן על ידי זה, ובזכות תיקון חטא זה יבוא משיח תדכנו לקבל את נפוצותינו. כמו שכתוב, בונה ירושלים השם, נדחה ישראל לכנס ממירה בימינו אמן. חזק, נשלם ספר יקותיהו אמרה תהילה לכלא עליון אשר שמיים וארץ קנה. וארץ קנה